Deci, um, uh, hai să luăm întrebarea. Um, el este aici. El este aici. Foarte bine, el er Și acum, el este clar, e subiectul. Da. Și hai să pun o întrebare să-l găsesc pe el. Cine este aici, Aha. nu? Da. Încă o dată, cine este aici? Where is here? Where is here. foarte bine. Bun. Și um, eu uh, îi dau lui un telefon. Ich gebe ihm ein... Nu, că nu îl dau în mână. Îl sun. Ich rufe ja. Cum, cum, cum? Îi an. Uh -huh. an. Și eu te sun pe tine? Ich rufa, dich an. ich rufa dich an, așadar verbul în cere ce caz după el? Acuzativ. Foarte bine, deci eu îi dau lui un telefon. Ich in an. Foarte bine, ich in an. Și cum întreb, pe cine sun eu? Wer ruft du. Nein. Wer înseamnă cine. Aber pe cine. Pe cine. În sensul de... Ah. Nu, nu. Um, cum spui? Eu îl sunt pe bărbatul pe care îl cunosc. Ich rufe der Mann an. Ich rufe? noch einmal. Ich rufe. Mhm. Uh -huh. Den man an. Foarte bine. Den man an. Ja, den habe ich. Pe care îl cunosc. Den ich uh, kenne. Ken. Den ich den kenne. Pe care îl știu, pe care îl cunosc. Da. Da. Ok? Deci ich rufe den man an, uh, den ich kenne. Așadar, den ăsta înseamnă pe care. Da. În momentul în care întreb pe care îl cunosc, pe cine îl cunosc, întrebarea este ven. Dacă întreb ver, este cine. Ven este pe cine. Ven cu mă la sfârșit. Nu, cu nu. cu n-, cu n, cu n Pentru că cu n eu pun întrebarea ca să obțin... Obiectul care e în acuzativ Că eu vreau să întreb bărbatul pe care îl, pe care îl sun Ok, deci ven să folosește doar când e vorba de cazul acuzativ Exact Aici voiam să ajung cu explicația asta în bărligată <laughs> Dar e important să înțelegi mecanismul, să ții minte. De ți minte De-aia nu ți-am spus direct Da Și pe același principiu Cui îi dau eu ceva? Vem. Exact. Vem. Ține minte că N este marca acuzativului și M de la mai mulți este dativului. Așa cum este da, dem, da, da. așa este și Vem. Avem ver. Și mai este și ver. Da? Mai este și ver. Ver, la fel cu der. Der avem la nominativ, așadar ver întrebăm când obținem pe ăla din nominativ. Da. Ver ruft exact, den man. Toate înseamnă cine. cine sau pe cine? Dar avem, de exemplu, în româneștia să traduce prin cui. Da, da, da. Este cine, dar pus la cazul, da cazul dativ. Și asta este forma, da. este cui. Exact cum e nimănui. Nimeni, pe nimeni, nimănui. Nimand, nimandem, nimandem nimănui. E cât de cât clar? Da, e ok. Dacă Acum? poți să-ți minte, e simplu. Vem cui? Vem cui? Da, da. Și ven pe cine? Doar că să ai grijă că uneori nu corespundă cazurile din românește cu ăla din uh, uh, nemțește. De exemplu, dacă întreb pe cine ajut eu, cum îți spui? Wem helfe dir? No, hai numai, Pe cine ajut eu? Wen uh -huh. Helfe uh -huh. Ich Și cum spui, eu îl ajut pe el? Ich helfe ihn Nein Helfe încere întotdeauna dativul după el Da Ich helfe ihm Ich helfe ihm și atunci pe cine ajut? Ah uh. Vem Vem. vem pentru că nemțește toată treaba la dativ Da Înțelegi? De asta nu sunt foarte uh, dornic să ții minte Vem cui Pentru că nu e întotdeauna Da, da, da Uite, Uneori se pe cine cu cui Dar din cauza că e lipsa de concordanță Sau la fel Pe cine urmez eu Cum zici? Pe cine urmez? A, -a urma să spune folgan. Ven, folgăn ich? Nohenol ve? Wen De ce folgan? A urma. Da, da, pe cine urmez? Wenn. Da, wen Da, doar că în cere tot dativul. Ich folg okay. dir. Da. Și atunci este vem folg Vem, Cui urmez eu? Da, în românește spunem și pe cine urmez eu. Da, nu. văd că depinde și de verb, dacă este ven. De, depinde numai de verb. Ah, numai de verb. Numai de verb, te gândești. De exemplu. De exemplu uite, cu, și cu denche. Ven denche. Uh, e. Yeah. Mhm. Uh vem -huh. denche an? Oder ven denche an? Uh, păi depinde. Fă invers, fă propoziția afirmativă, și după aia îmi punem întrebarea. Eu mă gândesc la tine. Exact. I think mm -hmm. Și cum întrebi? Ven. Wenn. Exact, pentru că este acuzativul. în cere da. acuzativul aici. Da. De ea e utilă lista aia cu verbe care cer dativu sau acuzativu. Pentru că odată știi să le folosești corect, și de ea sunt legate și întrebările astea. Listă cu verbe care cer acuzativu și dativu? Da, există o listuță cu verbe care cer acuzativu sau dativu. Nu am făcut niciodată? Sunt prepozițiile Nu! Sunt prepoziții care cer dativul, dar există și o listă de verbe care cer dativul. Cum e, de exemplu, helfen. Cum e folga. Da, da. Helfen, folga și denka în asta. Nu, doar că denka cere acuzativul. Tocmai am zis. Ich denka în dich. Nu ich denka în Nu, despre astea am vorbit. A. Nu, despre astea am vorbit. Dar altele nu știu. Adică Multe sunt intuitive, de exemplu, gayban. Cui? Adică ăsta cine e... Cere dativul. Cere dativul. Numai că ăsta e și în românește așa. Și ăsta e ușor. Helfen și Folgen nu sunt chiar așa intuitive. Înțelegi? Da, da. Un alt verb care cere dativul și este intuitiv este Anvorten. Anvorten, da. Cui răspunzi? Nu între pe cine răspunzi, ci cui. Da. Da. Good. Ok. Uh, atunci hai să, așa. Și acum mai spunem contextul în care l ai găsit, ca să vedem dacă se verifică. Este, Petra spricht mit ihrem Kollegen, mm -hmm. mit vem spricht sie. Așa, știu tu cum ai spus. Sau nu știe eu am pus uh, vem cine? că îmi suna cunoscut, de, de exemplu, la următoarea... Păi stai, puțin. Marțină. Păi, aici era simplu. Nu suna cunoscut. Mit cu cine? E, nu. Și era mit. Exact, mit la cere un dativ după el. Mit vem, mit dem... Nu are cum să existe mit ven. Da, uite, următoare. Așa. Deci am dat-o bară. Hai să vedem. Martina schreibt einen brief uh -huh. an ihren geschäftspartner. Uh -huh. An Ven șreibt Martina einen brief. Da. Deci ce așa. Deci nu am înțeles. Deci, păi, e, deci tu trebuie să... Tu te-ai gândit cui scrie. Nu? Da. Da. Dar să ne uităm în propoziția inițială. În, um, verbul în nemțește, deci în românește este a scrie cuiva, eu scriu ție Da Și acolo cum este? Martina schreibt? Martina schreibt einen brief Nu, asta nu are relevanță, putea să scriu orice Aniren Ok, An Iren. Deci este un acuzativ acolo i Lasă-l pe Iren da. și gândește la An-Den. Îi scrie partenerul de afaceri, An-Den e Observi? Am înțeles. Și atunci pune înțeles. Și atunci apui acuzativ ca acuzativ să desfășoară. Dacă -ar, ar fi spus uh, uh, Martina Schreibt i îi scrie lui întrebarea da. era VEM nu că nu mai era An nu mai exista An da Iar avem shript Cui îi scrie? Da, da, da Dar aici fiind shript an Scrie la partenerul de afaceri La cine îi scrie? Sigur bastardizat așa Dar asta e ideea Trebuie să te uiți întotdeauna Cum arată nemțește Nu neapărat cum să traduce Da Acum Acum am aleg de anumite chestii ca să-mi dau seama, dar așa nu mi-am dat seama. Și mai este uh -huh. aici, yeah. probabil tocmai e Cristin Cumart, zic, um, ire, iungheren, geșpister. Um, um, vent, um, um, este o prepoziție care cere întotdeauna acuzate. Exact. Da, veți depinde de mai multe chestii, nu e o regulă. Generală. Păi, e, regula este să vezi ce, ce, să, în ce casă să desfășoară propoziția. În acuzativ sau în, în dativ. Iar în cazul ăsta era acuzativ. Uite, dar la exemplu de mai sus, dacă ar fi întrebat ce îi scrie Martina partenerului de afaceri, cum ar fi sunat întrebarea? Was schreibt Martina Anierer. Exact, was schreibt Pentru că nu mai era ven Pe cine? Dar no. da, da, dacă spunei Martina trimite un coleg Acasă Cum spuneai? Trimite? Și când? Ai zis un, colet? un coleg? Un coleg, un coleg un coleg și colegii tot cu șicana, că au căzut doar obiectele. Nu, Sunt nu, dacă șica. îl trimiți pe cineva, poți să trimiți un coleg, îl trimit acum la tine. Da? OK. Martina și? Uh -huh. Un coleg? Uh, einen în cole einen Kollegen. Einen Kollegen. Na, Hause. Na Hause. foarte bine. Pe cine trimite Martina acasă? When? Nu că an, an înseamnă la cine. Ven. Ven. Ven, șict bartina nahausa. Pă cine. Și dacă spunei cine trimite un coleg acasă? Ven. Nine? Nu cui trimite. Cine? Ven și... Ven înseamnă pe cine. Deci, uite, eu întreb... A ver este Exact, a ver, ver că trebuie să aflu subiectul. Da, da, da. Di Frau, der da, da? da? Ver da, da. Și dacă îl trimitea la... Îl trimitea vecinei, spunei Vem șict. Cui îi trimite? Da? Da? da? Aici era simplu pentru că și când în nemțește și în românește cere dativul. Adică da. trimiți ceva, acuzativul, cuiva dativ. Da? Da. Good. Numai că o altă uh, aspect de a, -a am zis -a neaur, un coleg, nu un colet, pentru că ven se referă numai la Persoane, pe cine? Ven. Ven. Da, da. Dacă Martina trimitea un colet și eu întrebam da. ce trimite, era vas schicht, Martina. Da. Dar dacă e you know, un om, nu poți să spui vas schicht. Ven și pe cine, nu ce trimite. Am înțeles. Deci, recapitulând încă o dată. Te uiți întotdeauna la propoziție și vezi în nemțește care sunt cazurile și încearcă totdeauna să reduci um, chestia la lucruri simple. Lasă pronumele la o parte, cum era I, An, Iren Ren, uh, partner. Irenul trebuie să-l știi, să-l scrii, dar când studiezi scheletul propoziției, îl la o parte. trimite la partenerul de afaceri, că ei sau al lui nu contează. Din punct de vedere al structurii gramaticale. Și în funcție de verb dativ. Exact, și în funcție azi de, de verb zidativ, trimite cuiva sau cum e helfen, ajută cuiva da. sau așteaptă pe cineva. Și atunci e acuzativ. Uh -huh. Good. Noc, fragă? Bine. O frage. să facem atunci câteva uh, exemple cu câteva verbe specifice uh, cu dativul, ca să te obișnuiești. Ia? Verbe cu Da. Deci, în afară de lista aceea de prepoziții care cer dativul și pe care cât de cât da. le știi, mai există și niște verbe care cer. Ok. Uh, cum am zis, o parte sunt intuitive pentru că și în românește, o parte nu. Desigur că e bine să le ții minte pe alea care nu sunt intuitive. Um, și cum spui... Um, Familia mea uh, îmi lipsește. Maine familie fermist uh -huh. Nu, ai înseamnă e dor. Fermist, a lipsit, nu? Fermist, a, a, a lipsit. Nu, a lipsi la... Da. Uh, există și felă. Felt, dar felt mier. De exemplu, dacă uh, ai pierdut un creion. Ce spui că nu lipsește Nu poți spui că ți doar de el Înțelegi? Nu e acolo da. În situația, în exemplu pe care l-am dat eu Se suprapun oarecum că ți-e doar de familie Dar folosește felon Deci Meine Familie Meine Familie, Felt mir, foarte bine Ce în lipsește? Mir? Nu, nu. Nu pe cine în lipsește. Ce în lipsește? Un obiect în lipsește. Vas Genau, vas mir. Di familie felt. Dacă îți spunea că mătușa mea în lipsește. Dar mă gândeam că se referă tot la uh, niște persoane și atunci nu să da, un uh, vas. Uh, nu. Familia uh, e considerat uh. un obiect. <laughs> se poate folosi vas. Ok. Da? Good. Și cui îi lipsește familia? Vem fel de familie. Genau, vem fel de familie. Cui îi lipsește? Mir fel de familie. Ia? Da. Good. Și mătușa mea îmi lipsește? Mai ne tante, fel mm Și... Cine îl lipsește mie? Werfeldmier Ce căutăm noi? Căutăm? Nu, nu, uh, werfeltmier. Exact, werfeldmier Pentru că propoziția asta Mai înătante, werfeldmier Are același sens cu Die Frau, feldmier, feldmier, Femeia Sau derman Mann, feldmier. Deci der Verfeldmier. Ja? Cine îl lipsește? Good. Eu uh, pot să urmăresc uh, argumentația lui Peter. Uh, argumentația? Uh -huh. Argumentațion, <laughs> ca să fie simplu. Di argumentațion. Ich kann die Argumentation uh, ich kann Peter Peters Argumentation uh -huh. folgen. Uh, încă o dată? Ich kann. Nu pot să urmez. Ich kann nicht Peters Argumentation für, uh, folgen. Peters Argumentation folgen, bun. Dar folgen cere dativul. folgen Mm -hmm. În românești ar suna ceva, eu nu pot să urmez argumentației lui Peter. Nu pot să mă țin după ea. Deci, obiectul pe care îl determină Folgăn trebuie să fie în dativ. Da, dar nu doam seama, acum, propoziția asta, cine e în dativ? Um, păi, cui nu pot eu să urmez? Nu lui Peter, argumentației nu pot să urmez. Și după a, a cui argumentația lui Peter. De aceea să lași să, să te prinzi uh, care e scheletul propoziției. Eu nu pot să urmez argumentației. Asta e ideea. A cui argumentații nu e atât de relevant. Înțelegi cum zic? Da. Deci încă cu dată spune doar ată, eu nu pot să, urmeză, să urmăresc să argumentația. Ich kann nicht der Argumentation forward. Foarte bine. Și acum eu nu pot să urmez, să urmăresc articulația lui Peter. Ich kann nicht der argumentation von Peter folgen. Foarte bine, asta este ideea, da? Și acum, um, ce nu pot eu să uh, urmăresc? Vem? Mm -hmm. Vem ca NICHT? Vem, kann nicht ich folgen. No. Ca nicht. Ca ich nicht folgen. Ja? Yeah? Gud. E, e clar cum mai funcționează. Asta trebuie să te obișnuiești puțin, să ținte -ți în reflex câteva. Deci e Folgan și folgăn plus dativ. Da, da, toate verbele, o să facem câteva în continuare, toate cer dativul, ca să îți fie mai ușor. Deci, um, felan e clar, îmi lipsește mie. Da. Folgăn, tot. Good. Și acest plovăr îmi place foarte mult. Acest plovăr îmi place foarte mult. Der, der. Dieser sau der. Dieser pullover gefällt mir sehr gut. Genau. Deci gefällt mir. Verbul este care e infinitivul? Gefallen. Gefallen, foarte bine. Și plovorul mi-a plăcut foarte mult. Dieser pullover hat mir uh, sehr gut gefallen. Exact. Sau gefiel mir. Gefiel mir sau hat mir gefallen. Da, ghefil. Da, la preteritul. Ok. Good. Um, mașina scumpă îi aparține vecinului meu. Das teure auto. Mm -hmm. uh, gehört mm -hmm. meinen, nach meinen Nachbarin. No Vecinul lui mm -hmm. meu. Mai uh, nachbar. Mai my... cui Vecinul Mai nem Exact, mai nem nachbar. Skeletul ar fi das auto gehört dem nachbar. Das auto gehört, după aia pui adjectivul das toereaut, mai nem, Dacă-ți e clar, dem nachbar, nu? Da? Good. Eu nu e, te cunosc. Da? E zufieren, sau? Nu, Hören. nu, țuhören înseamnă a, a asculta. Gehören, gehören. Gehören. Și asta este o excepție. Geul nu, nu înseamnă că e la trecut. Așa intră el în componența verbului. Da. Good. Și cum spui, um, eu nu te cred. Ich glaube nicht dich. Nein. Glaube ich încere și glaube... el. Glaube. Cum? Glaube cere dativul. Ich glaube dir nicht... Exact. Dacă îi spui, de exemplu, cuiva, iglaubeinân. Vă cred. iglaubeinân. Da. Da? Good. Și uh, soția nu-l crede pe soțul ei. Die frau. Mhm. Uh -huh. Glaubt nicht. Mhm. Uh -huh. Man. I... Irem Irem Exact. Irem man. Die Frau glaub nicht Irem man. Ja? Și eu nu-l cred pe soțul meu. Ich glaube nicht man. Exact. Ich glaube nicht meinen man. Da? Deci așadar și glauben. Good. Um, pantalonii mei nu mi se mai potrivesc. Meine hoze uh -huh. Pas mir nicht Exact, pas mir, pasen, vezi? O. Încă o dată, cum ai spus? Meine hoze Da Pasen mir nicht um, Oder pas mir Past, past, exact. În românește-ți pantaloni, dar nemțește este O la singular Da deci, am zis past, dar mai întâi întrebându-mă, m-am gândit că sunt pantalonii la plural. atunci... di, hoză. Hosen, există și pluralul di hozăn, dar înseamnă mai multe perechi de pantaloni. Și atunci a fost să spui mai ne hozăn, perechile mele de pantaloni nu, nu mi se mai potrivesc. Dacă uh -huh. vorbești despre o pereche, spui mai nehoze hoză, past, mir, nichmer. Da. Este exact invers ca la păr, unde spui da, da, da. dihare, nu dashar, nu un fir de păr. Good. Um, deci și ăsta era, îl știai, pe um, pasăn, pasan, da? Da. Good. Um, mie mi s-a întâmplat este... un mic accident. Ciudat începe propoziția și nu-mi dau seama. Mir passen. <hers> Hai să luăm altfel. Un accident, un mic accident mi s-a întâmplat mie. Einen stop. Stop, stop, stop, stop, no, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, <hers> uh, Vezi care e scheletul propoziției. Un accident s-a întâmplat mie. Ein unfall. S-a întâmplat? Hai să îl punem la la prezent. Mi se întâmplă. Ainen unfall? Nu, nu-mi dau seama se întâmplă. Passieren. Passieren. Îl știai? Ainen. Cred că da. Ainen unfall? Pasiert mir. Mhm. Uh -huh. Dar în ce caz e un unfall? Cine? E nominativ. Deci? Uh, ein unfall uh -huh. Pasiert mir. Genau. un unfall pasiert mir. Și un mic accident mi se întâmplă. Uh, ein kleinen unfall uh, Noi, einmal ein? Ein Mhm. Uh -huh. E das unfall? Der unfall. Ein kleiner unfall Exact. Passiert mir. Genau. Ein, ein kleiner unfall passiert mir. Mi se întâmplă. Și mi s-a întâmplat. Hat mir passiert? Nu. Spui ist pasiert. Hat passiert înseamnă că el a făcut. Accidentul a făcut ceva. Eu am mâncat. Dar aici el s-a întâmplat. De asta nu este hat pasirt. Poți să spui Das hat passiert. Asta s-a întâmplat. Dar un accident nu a făcut el ceva. Nu știu dacă e clar. Oricum, ține minte expresia din nemțește Vasis passiert. Ce s-a întâmplat? Da, da, da. Și asociez. asociezi. Deci, încă o dată, un... Ein kleiner Unfall uh -huh. hat mir... Nu, ist... ist mir passiert. Foarte bine. Ein kleiner Unfall ist mir passiert. Sau invers. Mir ist ein kleiner Unfall passiert. Cum am zis eu prima dată. Mie mi s-a întâmplat un mic accident. Da. Ist trebuie să fie al doilea, că e verbul. Passiert da. e al doilea ver la urmă. Și restul între ele. Mir ist ein da. kleiner Unfall passiert. Și asta e ușor că e seamănă cu românește, cui s-a întâmplat. Good. Și cum spui uh, fumatul dăunează sănătății? De raucă ni sfăbortă. E <fos> uh, numai că ar articolul de 9 -er. de Nici. No. Mai unul. Das rauchen. Da, pentru că este substantivizarea unui verb la infinitiv. Nu? Da. Și, Și ce atunci? Das? Întotdeauna când spui, când o substantiv, un substantiv dintr-un verb la infinitiv, este das. De exemplu, dacă spun essen, înseamnă mânca. Mâncatul este? Das essen. Das essen, das trinken, băutu. Das rauchen, <tos> fumatul, Das anrufan. Telefonatul, știi că am vorbit de telefonatul la volan, parcă. Nu. Atunci am vrut, măcar. nu țin minte. Ok, și atunci, Fum în cazul Fumatul asta, dăunează sănătății. Adăuna... Adă adăuna se spune șadăn. Șadăn. Das rauchen uh -huh. uh, Schadet Exact Sănătății slim. Cum, cum? Slim? Graf? Nu, nu, sănătății Nu, fără, fără. Ah uh, Gesund Gesundheit Încă o dată? Das rauchen Schadet Gesundheit La gesundheit în ce caz e? Da Das schaden Das rauchen Schadet der gesundheit. Foarte bine, der gesundheit. Rauchen, dacă vorbesc așa în general, nu mai spun das. Rauchen schadet der gesundheit. E, genau, dar der gesundheit trebuie să fie, că e sănătății. Das rauchen ja. schadet der gesundheit. Da? Și schaden Adici? cu esmare înseamnă daună. Daună. Iar Shadun cu S mic înseamnă a dăuna, a provoca o daună. Asta de exemplu o să vezi, dacă o să aveți doamnă ferește, vreun accident, la asigurări. Da. Unde o să schimba scrisori cu ăia și o să vă întrebe care sunt daunele, cum sunt și așa mai departe. Shadun, Shadun, da? Good. Deci și este codativ. Cu da. Cui dăunează? Sănătății, dăunează mașinii, dăunează cuiva, da? Good. eu n-am încredere în el am uitat încredere încredere se spune vertrauen. vertrauen ich vertraue ihm nicht foarte bine și șeful nu are încredere în ea der șef hat hmm. Hat. Nu, nu, nu are încredere. Ja. Der chef vertraut, vertraut nicht in. in ea. Der chef vertraut nicht sie. Nein, nicht sie. Ihr, exact. Der chef vertraut ihr nicht. Der chef vertraut ihr NICHT. nu are încredere în in ea. Da. Și uh, șefa nu are încredere da. în noi? De șefin vertraut, vertraut uns nicht. Exact. Uns nicht. Și șeful nu are încredere da. în noul coleg. Der șef vertraut nicht uh -huh. uh, Noiem coleg, Noiem colegi. <sus> <sus> da, dar trebuie să aiba și un articol. In demn Noiem Kolege. Nu, în romanește spun în el, dar nemțește Nemzește cere cazul? Dativ. Dativ, dar fără in. Ich vertraue dir. Nu spun ich vertraue in dir. În tine. Înțelegi? Der chef vertraut nicht dem neuen Kollegen? Exact. Ah. Nu in dem. Că spui Die da. chefin chef vertraut uns nicht. Nicht in uns. În noi. Deci așa da. se traduce în românește, ja? Deci încă o dată der chef vertraut dem neuen Kollegen nicht. Ok. Ok. Good. Și cine nu are încredere în noul coleg? Vem vertraut de noi în colegă nicht. Încă o dată? De. Ver. Exact. Vertraut dem noi în colegă nicht. Exact. Cine nu are încredere? Bun. Și dacă întreb în cine nu are încredere șeful? Inver. Nu. Păi în cine? În cine? Noi trebuie să aflăm obiectul care stă în cazul... Pe, la, nu, dativ. Dativ. Și atunci punem întrebarea ca să aflăm un obiect din dativ. Vem. Exact. Fertraut derchef. Nicht. Nicht. Vem Fertraut. Deși în românește ar fi în cine. Da. Ia? Adică, logica, așa nu cred că e complicat. Numai cât-ți vine peste mână să transpui totul în limba germană și sensul verbului. Dar nu e altă soluție, din păcate. Este de exercițiu. Da, da. Și pe cine ajut eu? Wenn Nu hai Nein. Vem helfe ich. Genau. Vem helfe ich. Vem helfe ich. Că trebuie să-l aflu pe ăla din dativ. Da. da? Good. Um, pe uh, mine mă dor uh, toate oasele. Alles tot weh. Alles tut -ve. Asta înseamnă mă doare totul. <laughs> Dar oase, cum se spune? Uite că nu știu. Os se spune knohan, Knochen. Kno, ca la, ca la knochen. Da. Da. Da. Da. Da. da. Și o să vezi și la uh, supermarket. Mit knochen, or one Knohan dacă e codlet cu os sau fără os. Ia? Yeah? Okay. Deci, și ăsta are aceeași formă și la singular și la plural. plural. Knochen. Der Knohan de da. Knohan. Deci. Toate oasele mă dor? Stai ca asta vreau să scriu și în caiet. Pe uh -huh. mine. Mă dor toate oasele. Uh, bai mir? Uh, nu bai mir, ci mir. Cum spui, uh, oasele mă dor? Dichnohen Dic no uh -huh. Tutve Nu că mai multe oase Deci, hai să scriem uh, Eșalonat nohan Scrie Da Și acum, tutve e corect Dacă mă doare ceva dar uh, Cum scrie tutve ve Tut uh -huh. Separat, W, E, H. Foarte bine. Și TUT, la ce înseamnă? TUT. Separat, n să zic ce înseamnă. TUT. V. Dar el este ca formă de, ca parte de vorbire un? Verb. Verb, foarte bine. Și este la persoana? da tu. TUT, v. v. La persoana a treia singular. A treia singular. ca are T-ul da? Ești tu, edu, tu, să zice tut. Exact. Dar mai departe nu știu. Vir, Dar și... Tun? Exact, care e infinitivul? Tun. Tun. Tun, Exact, T-U-N. Tun. Da. Deci și asta e și forma de plural. Noi, că el se traduce prin a face. Nu? Da, da, da. Deci atunci am greșit, e dic tun ve. Exact, dic tun ve. Tun ve. Da? Ve înseamnă durere. Și tun, aface. Și durere. tun înseamnă A Așa durare. Da, dar a face nu la modul de mahn, cu mâinile. Da. Da? Um, da? Ok, deci încă o dată, dic tun ve. Da. Dar dacă mă doar pe mine, di nohn, tun mir ve. Tun cui îi fac durere oasele? oasele. mie îmi fac. Mie. În românii se spune pe mine pentru că e altfel verbul, a durea. mă doare pe mine, dar dacă ar face durere, oasele îmi fac durere. Ia? Ja? Și așa se traduce pe mine mă dor toate oasele. Exact. Knohen tun mm -hmm. Ale knohen tun mirve. Ale knohen tun mirve. Mă dor toate oasele. Good. Și cum spui? Pe cine dor toate oasele? Vem tun uh, din knohen. V. V. Ve. Exact. Vem. Și i pe cine? Cui fac durere toate astea? Mie îmi fac. Da? Bun. Da? Um, și cum spui, asta îmi place. Um. îmi place la gust, adică, Dați um... Da, schmeckt mir. Exact, das schmeckt mir. Deci schmecken cere și el Ia? Yeah? Asta chiar nu e intuitivă. Um, Ui, ba, da, ba, da. <laughs> Îmi place. Uh, și cum spui legumele, uh, nu plac multor copii. Vicemuze. -ge -ge Gemuze, fără di. Aici pentru că vorbim în general despre legume. Nu ase de pe masă. Dicemuze spui când le vezi? Sau când te referi la unul specific. Da. Gemuze, Schmecken... Uh, uh, nein, nein. Gemuze, este sub... Uh, uh, singular. Este. Serios? Da. A -a Ansamblu. Pai și pluralul care e atunci. Uh, ele nu, nu au plural pentru că... Cum să spun? Știi cum, aș, cum mă refer eu la frunziș? Frunziș e singular, da. dar de fapt se referă la multe frunze. Da. Exact, așa e și cu dați gemiuze, dar ele se referă la toate legumele. Și atunci nu folosim smecân. Uh, uh, nu. Şmect? Doar smecân, că eu la singular. Am înțeles. Frunzișul nu place. Nu spui frunzișul nu plac. Deci ai multe frunze. Da, da. Exact, așa e și cu ghemuze. Acum am înțeles că am găsit o propoziție în care era conjugat la persoana 3 singular. Da. N-am zice că e gemiuze, legumele, nu, e, toate e das gemuze. Ok. Poți să forțezi și pluralul să scrie tot la fel, tot gemuze, dar ar fi gemuze, Dacă da. le iei, cum să spun, vrei să folosești un plural, dar în nemțește nu se spune. De exemplu, dacă spun legume proaspete, spun frișes Gemüse. fresh vegetables. Se trece prin legume proaspete sau ghegriltes ghe miuze. Ghegriltes ghegriltes Legume la grătar, bună. La grătar, exact. Dar eu un... să folosești, știi? Cum ai spune dacă vrei cotlet la grătar? Dar nu e unul singur. Da, da, da. Poate da, să fie mai vizionat. multe. Pur și simplu, nu, no. Trebuie oh, să ții minte și că e das sunt fel. Genau. Obst. Da. Așadar, legumele nu plac multor copii. Uh, Gemüse uh -huh. schmeckt nicht so gut, de kinder. Uh... Da, nu e chiar la aceeași. Gemuze, smek, nicht gut, viele kinder. Fil. No. Exact, filen, kindern. Care e dativ? Das da spek mir, da spek, da spek, da spek, da spek, da spek, da spek, da spek, Nu le plac spek, da spek, da spek, Ok. Um, a, mai avem, de exemplu, uh, un alt verb cu dativul uh, Cum spui? Eu îți mulțumesc? Ich danke dir Ich danke dir Deci, danke în cere și el dativul Da, și asta e intuitiv, e ok um, Mai avem um, um, Gehörhön Îți minte pe Gehorhön? Cum? Gehorhön Gehorhön Ăsta um, înseamnă, mai faci conștiincioasă din când în când câte un bilețel? Da, da. Um, înseamnă a asculta, dar în sensul de a asculta, nu cu urechea, ci ce zice cineva, de exemplu, uh, copiii M la... Ce cu urechea? Nu, nu, nu, nu. A ascultat de cineva, de exemplu, ce fac soldați în armată. Ascultă de ofițer. Sau ce fac copiii la, față de profesor? Când spui copiii ascultă de profesor, adică urmează regulile, ordinele pe care le dă ăla. Nu da, neapărat da. că ascultă ce zice. Asta înseamnă. Sau dacă copiii ascultă sfaturile părinților. Înseamnă că le urmează, da. le, le respectă. Good. Și cum spui, toți copiii trebuie să asculte de profesorii lor. Ale kinder yeah. musem uh, seinen profesoren, uh, uh, uh, um, dar nu seine, că nu, nu de profesorii lui, ci de profesorii lor. Iren profesoren. Exact, iren lehrern. Iren lehrern. Gehorhan. Gehorchen. Nu-i Hă, Gehorhan. Hă. Gehorchen. Uh, nu he, Gehorhân, a, a asculta. Da. da? Horhan. Da. da. Și ăsta e, asta e um, ver regulat. Da? Good. Um, de exemplu, e și o, un fel de proverb în nemțește. Apropo de Gehorchen, care spune: "Wer Befehlen will, muss, er, muss erst Gehorchen lernen." Ai înțeles? "Wer Befehlen will, muss erst Gehorchen lernen." Cine vrea să comande? Exact. Că trebuie să Învețe întâi să asculte. <laughs> da, ascult, verb good. Ok. Întoarcem la verbele noastre. Um, sunt clare mai până simți? acum? Da, măsă, da. Da, în, în principiu e plin internetul. Dacă dai undeva verbe cu dativul, în limba germană, găsești o listă. Dar e mai important să înțelegi mecanismul. Că așa dacă găsești o listă nu te ajută la mare lucru, că nu o să poți să o ții minte. Da, da? chiar. Um, Adică mă gândesc la astea care sunt mai utile. Ah, de exemplu, mai e unul dinăn. Dinăn. Dinen înseamnă? Știi ce înseamnă? Nu. Înseamnă a servi. Dar a servi, a servi la modul... Um, a face un serviciu. De aici avem, de exemplu, dinst. Da. Da? da, da, da. De exemplu, dinăn este verbul clasic când cineva servește clienți. Adică are nu neapărat că le au cea la masă, ce are grijă de ei, știi, Îi, cum spunem în românești, sunt în serviciul dumneavoastră, adică sunt la dispoziția dumneavoastră. Dinan. A servi. Ich A... bin Da, da uh, dinan înseamnă Uh, asta cu ferfiugul înseamnă mai mult Expectativ Adică sunt aici În caz că aveți nevoie Am înțeles da. când dină Înseamnă că Aia-i Aia faci Da? Uh, de exemplu Ich, ich dină uh, Demkunde Eu servesc clienții Da, adică Clientul Demkunde Adică Sunt activ La Fac pentru el. Și de aici vine dinst, cum am zis. Adică am serviciu. Gut. Noch fragen? Ich habe keine Fragen. Keine Fragen. Ich habe uh, cum, cum să spun que somn. Ich habe. Ich, ich will schlafen. Ich bin will Komm. Ich will schlafen. Ich will schlafen. Ich will schlafen. Hast du heute viel gearbeitet? Ich arbeite täglich viel. Mhm. Mm Aber heute besonders viel. Mmm, ja. Yeah. <laughs> Bine. Um, o, o să mai facem câteva... sau te -au, tot câteva verbe din astea. Dar... Cu, cu dativul. Deci astea pe care le-am făcut până acum... Um, sunt, sunt intuitive. Sunt, majoritatea sunt intuitive, afară de, de folgăn și de helfăn. Um, sunt numai cu dativul. Da. Mai sunt unele care seamănă cu românește, cu limba română. De exemplu, um, el îmi aduce pachetul de la părinții mei. Cum zici? Bringe mir... El, el. Uh, er bringt mir das paket von uh, meinen Eltern, nein, ba da, foarte bine, ah. von meinen Eltern, von meinen Eltern, uh -huh. și cui aduce el pachetul? Vem uh, bringt er das paket uh -huh. și cine aduce pachetul? Wer bringt das paket. Mir cine îmi aduce pachetul? Verbi Mir. Cum cum? Nu-i cine mi-aduce. Ca să răspund cu Mir. B nu, nu, dar nu trebuie să răspund cu... cu Mir. Trebuie să răspund cu el. A, cu el, atunci este. Ven. Nine? Ver. Verb. V ven era Ver. pe el. Cu... Da, pun greșit întrebarea de asta. Și ci... de deci, ce, încă o dată, cine mi aduce mie pachetul? Vem bringst mir das pachet. No, hai mai Vem. Ver. Așa? Bringst. De ce bringst? Bringst. Bringst. Bringst. Yeah. bringst. bringst mir das pachet. Exact. Ver. Cine? Pentru că trebuie să-l aflăm pe el, care e subiectul. Dacă trebuie să-l aflăm pe cui îi aduce pe dativ, era Vem. Și dacă întreb ce mi-aduce el, Vaspringt er. Mier. Waspringt, er, mir. Ce îmi aduce el? Da? das pachet, Bringt er, mier Good. Și. Da, tot timpul stai așa să pui întrebarea, să-ți dai e... seama care pui ven, ven, ven. După un timp e spontan. Adică, nu poți să iasă altfel dacă spui uh, cine aduce, nu poți spui decât bringt, Nu poți spui vem bringt. Da. Așteptând să spună el Adică dacă pe el vrei să-l afli Dacă vrei da, să da. mă afli Cui aduce da. Atunci vem Vembringt Cui? Vem? Uh -huh. Bun Și eu îți recomand Ție un hotel bun can... Exact, Mfele Mfele Ție? Yes. Mm -hmm. ein gutes hotel Foarte bine. Um, și ea poate să-i recomande lui un hotel bun? Sie kann ihm ein gutes hotel. Așa? În uh, Enfele. Încă o dată? Sie kann ihm ein gutes Hotel empfehlen. Sie kann ihm ein gutes Hotel empfehlen. Gut. Și cui îi recomandă ea un hotel? Wem empfiegt sie ein hotel? Ein hotel? Exact. Mm -hmm. Și cine îi recomandă lui un hotel? Wer empfiegt uh, ihm Ein hotel? Exact. Și ce îi recomandă ea lui? Was empfelt sie im? Exact. Was? Uh, dar numai că uh, în o care-i was? Was? Emfelt? Emfilt, emfilt. Mhm. Uh -huh. Dar nu, nu știu să o conjugă asta, cred că. Emfelă? Emfilst Emfilt Ok Emfellen Emfilst Er Emfilt Was emfilt Sie? Ein hotel Gut um, Profesorul explică Elevilor Gramatica germană Der Lehrer er leert, uh, de schule. Den schulen. Exact. Gramatica germană. Gramatica, nu știu un... Gramatic. De gramatic. ce gramatic? De ce gramatic. De ce gramatic. Încă o dată? Der Lehrer erklärt den kindern. De ce gramatic. Good. Și cine explică elevilor? wer erklärt den student den schüler mhm uh -huh. good și cui explică profesorul vem erklärt der lehrer exact vem erklärt dem lehrer nu nu nu nu vem erklärt der lehrer. der lehrer că lehrer e, profes, e subiectul el explică da da da good și bunicu Povestește nepoților o poveste. Opa Erclert. Nu, nu explică. Povestește erțelt. Erțelt. Opa erțelt. Eng. Eng. Eng. Den Eng. Eng. Den Mm -hmm. Opa Erțelt Dein enkel Aine Gesichte gis Nu Gesichte Gesichte Gesichte Gesichte înseamnă față Dar știi cum se mai spune Poveste Basb um, Am știut Merchen dar. Merchen Cum? Merchen Merchen Merchen Da Și ăsta ce uh, Genare Das merchen. E das Căi Să te nănhen Da E un diminutiv da, asta e sfânt. Da. E cu hien, tot ce cu hien, știu. Good. Și cine povestește o poveste? Wer erzelt ein Märchen. Ein Merchen, ja. Uh -huh. Good. Și mama îi dă copilului uh, sticla. Mutter gibt. Die Mutter? Di motor, gib, dem kind, aine flashe. Uh -huh. Și ce-i mama? Vas gibt di motor. Uh -huh. Cui dă mama? Vem gibt di Exact. Și cine-i dă sticla? Ver gibt di flashe. Exact. Începe să capete cape de cât, de cât sens? Acum, <gânt> Abia uh, acum. Ideea este că uh, la asta Probabil. e mai simplu pentru că e cumva ca și în românește, da? Probabil. Și... Um, acum nu mă curca. Nu, nu, nu te-am curcum. Mama uh, îl urmărește pe... Um, profesor. Din motor, alt. Dem profesor. Dem Lehrer. Dem Lehrer. Uh -huh. Și pe cine urmărește mama? Vem folk mutăr. mother. Genau, yeah, no, vem folk din mutăr. Și cine îl urmărește pe profesor? Ver folk der profesor. No, no, Dem. Nai, nein. That. Așa. Ver folk. Dem uh -huh. profesor. Exact, dem Lehrer. Folk dem, yeah? dem, ăla era relevant. Good. Um, prietenul meu îmi împrumută bicicleta lui. Uh, mai, name, my, my friend. Farleyhan, uh Farleyhan -huh. îmi împrumută. Lion, lion. Lion. Ai la trecut, ce știi tu. Mein Freund light Mhm uh -huh. seinen Fahrrad Entquadatä Mein Freund light light ja yeah. seinen Fahrrad Ihr das Fahrrad sein Fahrrad Mii împrumută mie Mein Freund uh, Nu nu light light light, light mir Exact. Mein freund, exact. light mir, zein farad. Mhm. Ai și aus lie am împrumutat la cineva. Da. Uh, deci. Uh, aus la el înseamnă când tu iei uh, de la el. Da. Adică tu ești primitorul. Și cui îi împrumută prietenul meu? Stai că am văzut să <laughs> Vem, dorm. Vem Vem light mine vem. Uh -huh. Vem light mine freund. Genau. Vem light mine friend. Cui îi, îi împrumută promută prietenul meu. Uh -huh. Și ce împrumută prietenul meu? Vas light my friend. Was light my friend. Good. Um, Cineva mi-a uh, furat calculatorul. Iemand... Uh, I-h-h-hi. Uh uh, ge... Ștelen... gestolen. Gestolen. tu has mai gans gestolen. Ia, yeah, de-acolo știu. Iemand <laughs> hat mir... Uh, den computer gestolen. Iemand hat mir... Uh -huh. Den computer gestolen. Foarte bine. Și cine a furat calculatorul? Uh, ver, hat, den computer gestolen. Exact. Good. Și el... Și, da, spune. Și, și nu este cu dativul. Um, când spui a furat cuiva. Da, da, da. El nu-i mereu cu dativul că poți să spui el a furat o pâine. Și aici nu avem niciun dativ. Dacă spun el a furat o pâine de la brutar, a, brutar, a furat brutarului da. o pâine, atunci are. Da, da, da, da. Astea sunt niște verbe care uh, nemzește să spune că cer și dativul și acuzativul, dar nu e ca la prepoziții, ci le cer simultan. De exemplu, a aduce. Eu îți aduc ție o scrisoare. Scrisoare acuzativ, dar ție e dativ. Eu da. îți povestesc o, o poveste. Îți recomand ție un hotel. Da? Și el îi cară ei valiza. Er trec. Ei. Oh. Er er ei. Er trec zi. Nu pe ea. E care ei. ir. Den cofer. Foarte bine. Er trec ir den cofer. Ea îi cară, el ei cară valiza. Good. Și cui i care el valiza? Vem trägt. Vem trägt er den Koffer? Nu, Cine care iei valiza? Vem trägt ir den Koffer? Exact. Good. Um, și um, tata a interzis copiilor fumatul. De fată. Mm -hmm. Interzice. Ferbot dar nu, nu știu să-l conjunc. Ferbot este. Interzis. Interzis. Și e ferbit? Nu. Ba da, ba da. ferbitan, ferbitan, Ferbit în, ferbot în, Aha. Vezi că cumva se dezvoltă așa o, o matrice, adică îți dai seama cam cum ar fi verbul. Da, am observat. E posibil să-l mai fi auzit, a rămas ceva, dar ele au o anumită structură, chiar dacă par haotice, așa formele astea. De la ferbot nu poți fi decât ferbit în, ferbit în, ferbot în, ferbot în. Așadar. Da. Da. Father, mm -hmm. kindern, rauchen. Exact. Der Vater verbitet den Kindern das Rauchen. Ja? Da? Da. Și el îi dorește prietenei ei călătoria plăcută. Er ire ihre Freundin uh, gute reise, Oder nicht? Cum ai zis? El, el îi dorește priet er prietenei je. lui. Prietenei ei, am zis? A, da. Priet nu, el, el îi dorește prietenei lui o călătorie plăcută. Erwünscht seine freundin gute reize. Noi, er vunște wünscht... Er wünscht uh -huh. seine Nein. Cui? Da, seiner freundin. Exact. Seiner freundin eine gute reise. Er wünscht seine Freunde eine gute Reise? Ja? Și cui da. îi dorește el o călătorie plăcută? Wen wünscht ihr eine gute Reise? Good. Și eu arăt prietenilor mei orașul. Uh, Total seență folosește și aici? zeigă Da. Uh. Ich zeige uh, meinen Freunden Die Stadt. Die Stadt, genau, die Stadt. Ich zeige meinen Freunden die Stadt. Gut. Și șeful nu are încredere în colegul nou. Der chef hat uh, vertraut nicht... Uh, Noiem, no, der chef? Der chef vertraut nicht... Mm -hmm. Articol? Noiem, Kollegen ar Nein. Nein, dem neuen, Kollegen Foarte bine, încă o dată. Der chef vertraut nicht dem neuen, Kollegen Exact. Și în cine n-are șeful încredere? Vem uh, vertraut nicht den chef. Vem vertraut nicht der chef der chef EXACT gut Și în cine n-are încredere femeia wem vertraut nicht der frau die frau die frau ja, ja. Vem vertraut nicht die frau gut și pe cine nu crede femeia wem vertraut nicht die frau noienmal nu, nu, pe cine nu crede. Nu, nu are încredere. Ven, when, uh, when glaubt nicht die Frau. Mm -hmm. Și femeia nu are încredere în el. Die Frau hat nicht... Nu, nu, nu. In... Nu, nu, nu are încredere, scuze, nu-l crede. Femeia nu-l crede pe el. Die Frau Glaubt nicht, im. Im. Și pe cine nu, nu crede femeia? Wem glaubt uh, die Frau? Nicht. vem Wem glaubt nicht die Frau? Exact. vem glaubt die Frau nicht. Da, nicht e mai puțin important unde îl pui. Important să fie Wem, da? da? Și pe cine urmăresc eu? Wem folgt ich? Wem fol Vem folge ich. Păi, genau, venfolge ich. Pe cine urmăresc? Good. Um, fusta uh, aceasta nu mi se mai potrivește. Diroche. Rock. Dirock. Da, e de rock. De rock. De rock, rock past min nich nu mi se Europa. mai potrivește. Da, da, da. De Rock passt mir nicht mehr. Good. Și mie mi se mi s-a întâmplat un mic accident. Äh uh, mir ist ein großes ein mic, mic, kleiner mic. Unfall. Ist ein kleiner Unfall. Mir ist Ja. Un kleiner unfall? Ia? A întâmplat am uitat deja fiera. Passieren. Passieren. Așadar? Mir ist ein kleiner unfall passieren. Pas passiert. Passiert. Mir ist ein, klein unfall. ein kleiner unfall passiert. Gut. Și... Um, tutunul dăunează sănătății? Nu tu tu, nu, fumat fumat-o. Das rauchen schadet die Gesundheit. der Gesundheit. Der Gesundheit. Das rauchen schadet der Gesundheit. Genau. Das rauchen schadet der Gesundheit. Gut. Încep, încep, ușor, încep să capete logică, nu? Astea cu dativul. Da. După părerea cum mea, trebuie să fii atent. Forzichtig. Forzichtig. Forzichtig. Atenție. Și cum spui trebuie să fii atent. Du musst nein. Te... Nein. Nu tu. În general. Aha. Man muss vorsichtig. Sein. Ei, eh, genau. Man muss vorsichtig sein. Da? Deși în românește tragem prin tu, trebuie să fii atent. Da? Yeah? Da. Good. Și profesor, elevii trebuie să asculte de profesor? Diehuler, must, musan. Mu, musan. Diehuler, musan. Der. At Uh, den lehrer gehorchen. Noi einmal. Die schüler musen uh -huh. den lehrer gehorchen. Deci die, de die schüler musen der lehrer. În ce caz e Nu-mi dau seama, dacă e acuzativ sau nominativ? Nu. Uh, nu e acuzativ Nu e acuzativ pentru că Ghehorhan cere întotdeauna dativul da. Gehorhăn cere dativul Lehrer da. Demlehrer Astea sunt câteva verbe Pe care să le ții minte că Îs pur și simplu Folgan, uh, helfen Gehorhan, Vetun um, Vertrauen Schaden, glauben, ja? Gehören, dar la gehören e evident, că e ca și în românești, aparține. Ja? Ja. Gut. Și uh, copilul vecinei îi răspunde profesorului. Das Kind von der Nachbarin antwortet dem Lehrer. Mm -hmm. Și cui îi răspunde copilul? Vem anvărtăt, Daskin? Genau, vem anvărtăt, Daskin? Good. Um, educatoarea ajută copiii. Dietierin, hilft, mm -hmm. den kindern. Exact. Și pe cine ajută educatoarea? Vem hilft die Erzieherin. Exact. Vem hilft de uh -huh. Și cine îi ajută pe copii? Ver hilft die kinder? Nein. Ver. Încă o dată? Cine? Yeah. Da, da. Toată fraza? Ver hilft die kinder? N hilft... Ver yeah. helfen? Nu, nu, nu. E corect. Verhilft. Mai încolo nu e corect. Ver hilft? Zich? Uh, nu. Nu, nu-mi dau seama. Helfen? Ce caz cere după el? Nativ. Așadar? Ver hilft? Uh, ver den kindern. Exact. Ver hilft den kindern. Deci în română știi cine ajută pe copii. Ver hilft den kindern. Good. Și um, el îl vede pe fratele lui mai mic. Erzit? Mhm. Uh -huh. Klein, Klein, Klein, Klein Bruder. Klein. Bine, el îl vede pe fratele Kleine lui. mai Bruder. Nu Nu, nu, nu ajută. El îl vede. El îl vede pe fratele. Erzit. Uh -huh. Kleinen Bruder. Pe fratele lui, nu pe fratele mic. Păi asta e că pe, pe er, Erzit. Uh -huh. seinen, seinen Kleinen Bruder. E exact. Erzit. Seinen Kleinen Bruder. Yeah? Da? Da. Prepoziția și... pe nu există. Nu e. Cea. Și uh, pe cine îl vede el? Ven sieht er... Exact. Ven sieht er. Ja? Yeah. Și cine îl vede pe fratele lui? Ver sieht... Der Bruder? Nein, nein. Wen sieht seiner Bruder? Nein, wen sieht... Sein Bruder. Nici? Ai, las acolo. Verzit. sieht... Seinem Bruder? N nu? Păi că le-am încercat pe toate. Păi mai zi odată, cum crezi că e corect că e posibil să nu fi auzit litera. Verzit? Verzit? Sein... Seinen Bruder. Seinen Bruder. Ai zis una pasă asta pentru alea? Am zis și asta pentru ele, da. da. Verzit Seinen Bruder. Că Zeien cere acuzativ după el. Da Da? Good um, Și asta este profesoara noastră Da sunt unzele profesorii Cine e asta? Veritas uh -huh. Și câinele îi aparține uh, vecinului Der Hund Dem mm -hmm. Și cui îi aparține câinele? Câinele? Vem gehört den hund Vem gehört der hund Der hund Da? Vem gehört der hund Good Aveți ce fain e că aici în Austria nu te să vorbești așa clar și dacă o vreodată nu sunt convinsă Spun ca și cum mă vădnic în gură și nu se Da, se da, da, da dem, spui, dem. Exact, încep cu V și termin cu N sau cu M și, -și alege el ce vrea de acolo <laughs> Dar nu-i nu complicat uh... Păi nu-i complicat Cu mult exercițiu Ai văzut că ai timp Ai pierdut cu mine Să înțeleg Dar Asta e un capitol destul de important Cu verbele în dativ Așa că Nu a fost chiar pierdut Good Și cum spui uh... Hans și cu Johan Beau o cafea Hans și Johan trinken Einen Mhm. Uh -huh. Și cine bea cafea? Ver, ver trinkt einen cafe? Exact. Ver trinkt einen cafe? Uh -huh. Și eu o sun pe prietena mea. Ich rufe meine Freundin an. Uh -huh. Și pe cine sun eu? Wem rufe ich? No, Vem. Ver, ver, Wem? Wer, wer rufe ich an? Tu ai spus cine sun eu? Da. Pe Cine? Ven, rufe ich an. Genau, ver, rufe ich an. Uh -huh. Și pe cine sun eu? Ven, rufe ich... An. Ven, rufe ich an. Pe cine? Ven, rufe ich an. Uh -huh. Și cine o sună pe prietena mea? Ven, rufe. Nu. Mai... Cine? Ven, cine? Trebuie ver... să aflăm, exact, că trebuie să-l aflăm pe subiect. Ver, rufe Meine Freundin an. Uh -huh. Și... Nu mai mult, Ruft. Ruft. Ruft. Meine Freundin an, ja? Da. Și cine îl sună pe prietenul meu? Uh, wer ruft. Uh -huh. Meinen. My nen. Meinen Freund an. an. Wer ruft meinen Freund an? Și um, ea cântă la pian. Se spilt piano. Clavier. Clavier. clavier. Uh -huh. Și cine cântă la pian? Ver spielt der clavier. Fără der. Ver spilt clavier. Ver spilt uh -huh. Good. Și eu o iubesc pe Lucreția. Ich liebe, uh -huh. Pe cine iubești tu? Vem Lips tu? Cum, cum, cum? Wenn Lips du? Nu, că trebuie să aflăm pe cine trebuie să aflăm Lucreția este în ce caz. Acuzativ. Deci trebuie Wenn. să aflăm. Exact. Vem Lips du? Lips du. Dacă întrebam cine o iubește pe Lucreția? Era ver. Era ver, că trebuie să-l aflăm pe subiect. Ia? Ja? Da. Good. Și noi vedem des pe copii. Virzeen oft den kindern. Cum? Cum? Cum? Cum? oft uh -huh. den De ce den? Nu, no, e die. The. The kin the the die kinder. Înc-o dată? oft the kinder. Die kinder. Da? Da. Și pe cine vedeți voi des? Ven. Zeen, vir oft. Voi. Oi. Ven, zeen, oi. Nu. Oft. Voi. Voi. Voi. Ir. Ven, zeen, ir oft. Ven. N. n De Nicolae. Aici e bine. Și mai departe. Ven. Nu. Deci voi. voi. Hai să-l conjugăm ah, boată. Da, am vă mm văzut. -hmm. ZET. Foarte bine. ZET. WENZET EICH OFT. Nein, nein, nein, tu m ai stricat. Wenn zet, zet IR OFT. IR OFT. Hm? IR ZET. Da? ICH ZET, DU ZIST. WIR IR ZET. zet. IR ZET. E mai lung, da? Cum se scrie IR ZET? S-E-H-T. Exact. Ihr seid. Gut. Și șefa mea a luat o decizie. <laughs> Meine Chefin hat eine Entscheidung getroffen. Genau. Hat eine Entscheidung getroffen. Foarte bine. <laughs> După câte ori de curs l-am învățat. Gut. <laughs> Fragen? Ich habe keine Fragen.